Irungo Ojasu Museoak, Baskoiak eta Erromatar globalizazioa izaneko ikastaroan antolatu du. Erromak, konkistatutako lurraldeen inguruko erromanizazio prozesuei buruzko mitoak astertu nahi dituzte. Eta Baskonia eta beraz Ojasoren kasua esagutzeko aukera eman ere. Jokin Lantz, Euskal Herriko Universitateko historian doktoria izango da, ikastaroa emango duen hiru adituetako bat. E, e, Zea ikastaro hau, ze, arkeologia eta historia ikastaroa da mm -hmm. Eta horrek esan nahi du, ba, iturri arkeologikoak bai, baina iturri datziak ere landuko ditugula Bai literarioak, hau da ahol jasak bere kitazitakoak mm. ba, baina baita ere bai deskripzioak eta txamponetan ageri diren testuak eta abar eta bueno ba saiatuko gora nolabait e, erromatarrek aipatzen dituzten topiko guzti horiek eta ba, nolabait aztertzen eta ba desmitifikatzen edo mm. bueno e, ikuspegi kritiko batetik edo ba, Azaltzen. E, Beno, ba, lendabiziko iriulekoan ikusiko dugu hau ez? Ba, zenbait ez da bai dagoen e, gaionen inguruan, ean nola jokatu zuten emengo biztanleek, eta, ba, azkeneko ikerketek, e, ba, dirudi, zera, defendatzen dutela, ba, nola baiteko bizikidetza bat sortu zela, ba, bereala, bai, asera batean, ba, agian... Ezagut ikusi ta ze zitzaien beren bizilagun zeltiberiarrei, bastureei, kantabriarrei eta ba, badirudi rei ba hemengoek bizikidetzaren alde aposto egin zutela. E, asimilazioa bai baina no labait ere hemengo, osea oinarria gutxi gorabera mantendu zen noski. Ba, urte askotan bizi izan ziren imperioaren barnean hemengo biztanleak beraz bosgarren mendeko Baskoiak ez dira Kristo aurreko lehengo mendeko baskoiak, hmm. ez? Baia da erromatare sea oiturak, Erromatar bizitza egiten duten hitarra hmm. dira. Hitar provintzialak naiz eta, ba, nolabait ezkuntza mantendu eta beren jainko propioak mantendu naiz eta Erromatar gurtu. Hasiera bateko baskoiak badirudi ba, gutxi gorabehera gaurko Nafarroa, Rioja koza tiren bat, Jaka eta ba Bidasoaldea oharsoaldeare hartuko lituzkela. Horiek erromatarrak etorri eta e, momentu hortako baskoiak. Erromatar imperoaren azken mendean eta erromatar imper erlortzen denen ordea, guztiei baskoi esaten diete. Guztiei. Gutxi go grabbra gaurongo kantabriaren e, ekialdeko mugatik, ba, Eus, ipar Euskal herri arte edo, guztiei baskoin esaten diete. Hor bazdakigu prozesu nolagabaiteko prozesu politiko bat edo bizi zen edo, Iturri datzien, ba, simplifikazioaren, e, zean, yeah. oi, ondorio den, edo biek batera. Izen emateko epea irekita dago, irurogoita bost euroen truke, eta urritik abendura, goizeko amaiketatik, amabietara, ala, arratzaldeko ordutei etan, arratzaldeko zeietatei zazpitara, amabi saio proposatuko dituzte. Erroman adituak diren, hiru historialariek.